І море через це здавалося мені маленьким і тісним. Я не боявся цього моря. В ньому, певне, складно було загубитися. Хоча хто його знає? Краще не пробувати. За кілька днів Даша повідомила, що наступної ночі буде шхуна, яка підкине мене на мангішлак. Я дуже зрадів цій новині і почав нетерпляче очікувати на пересадку. Нічна пересадка на рибальську шхуну запам'яталася мені передусім дивними металевими звуками. Шхуна підійшла в притул до борту, і на неї з нижнього периметра скидали мішки з чимось залізним. Спочатку мені здалося, що в мішках консерви. Але коли стали дійсно скидати консерви, і до того ж не в мішках, а в перетягнутих шпагатом картонних коробках, я одразу зрозумів неправильність свого здогаду. А нічне навантаження тим часом тривало. Я стояв біля крижастого вані, якому Даша доручила посадити мене на шхуну. Він уважно стежив за тим, що відбувалося, час від часу перегукуючись із двома рибалками, що перебували на шхуні. Нарешті гукнув. «Усе, боргів нема. Ще цього хлопчину візьмете до берега». І при цьому він гепнув мене рукою по плечу, від чого я смикнувся. Чоловік унизу кивнув. Ваня кинув мій синьо-жовтий рюкзак униз на шхуну. Рюкзак лунко гримнув на палубу. Даша на прощання щедро насипала туди рибних консервів. І тепер він важив, певно, кілограмів 15-20. «Давай! Стрибай!» Ваня поглянув на мене. До шхуни було метрів зотри. Вона трохи погойдувалася на хвилях. Мені стало страшнувато.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 сказав один із них іншому. Вони якось швидко зникли на цій невеличкій шхуні, залишивши мене самого серед лантухів, ящиків і звалених під правим бортом мереж із великими білими поплавцями. Шхуна сіпнулася і почала відходити від височенного борту плавучого рибзаводу. Тут унизу, ближче до води, було прохолодно. Я присів на мішок і миттю підскочив. Напоровся задом на щось гостре. Помацав руками і помертвів. У мішках, поза всяким сумнівом, була зброя. Чи то гвинтівки, чи то автомати. «Отакої», «От – подумав я, пересуваючись, щоб умоститися на ящику з консервами. Гарна шхуна, з уловом. «Ей, братан, ходи сюди!» – покликала мене постать, що визирала з боку стернової кабіни. Я взяв свій рюкзак і пішов. Зупинився біля кабіни. Тут же був хід до каюти, розташований попід палубою. «Степан!» – простягнув мені руку мужик, який мене гукав. «А там за стерном Марат!» «Коля!» – представився я. «Випити хочеш?» – запитав Степан. «Дякую, ні». «Ну, захочеш – скажи. Ми самі не п'ємо, але для гостей завжди знайдеться». «Ти, Колю, часом немаковий маковий гонець?» Вдруге я почув схоже питання. «Ні», – сказав я, – не знаючи про те, здогадуючись, що може означати це словосполучення. «Шкода», – простягнув Степан. «А то б тобі роботи підкинули. Та гаразд, йди полежи, ми тебе зраночку висадимо. Тобі ж байдуже де? Аби тільки від житла подалі, так?» Я кивнув. Мене раптом почало хилити в сон. Ця дрібна хвиля заколисувала. Я спустився в каюту і приліг на найближчу койку. Одразу попливла перед очима якась кольорова пляма. Тоді запала повна темрява. Це я вже спав, чуючи працьовите буркотіння дизеля, який заховався десь тут, під підлогою каюти. Крізь намісний сон посеред ночі чулися мені якісь розмови, Брязкання заліза, потім був удар, і я машинально втиснувся в койку, виставив праву руку в бік. Але потім настало затише, і знову, заколисуючи, забуркотів дизельок. Зранку мене збудили, я вийшов на палубу, і перше, що впало мені в око, це відсутність брезентових мішків, у яких ховали зброю. Картонні ящики з консервами стояли, охайно складені під лівим бортом. «Он твій берег», – сказав мені Степан. Я подивився на пустельний брудно-жовтий берег із багатьма відрогами. Нічого вабливого в ньому не було. Раптове відчуття чи то розпачу, чи то розгубленості скувало мене. Я мовчав і дивився вперед. Під ногами похитувалася палуба а жовтий безликий берег гойдався за сто метрів від нас. «Щас Марат підрулить. Тут глибоко. Можемо зовсім близько підійти». «У тебе вода є?» «Вода?» – перепитав я, отямлюючись зі свого заціпаніння. «Питна?» «Ні». «Ну ти даєш». Степан здивовано похитав головою. «Гаразд, дамо тобі балон». Балоном він називав пластикову п'ятилітрову каністру. Він витягнув її з каюти і поставив поруч із моїм рюкзаком. «Це ж пустеля!» – пояснив він трошки роздратовано. «Тут тобі ні крана, ні пивної!» Я кивну, щоб дати йому зрозуміти, що й сам усвідомлюю власний ідіотизм. Треба зауважити, я справді цієї миті гостро відчув цей ідіотизм, завдяки якому опинився чорз де. І збирався хвилин за двадцять опинитися ще далі від доріг та від людей».